Отже, пославши в минуле з різною силою енергетичного поштовху десятки ампул, ми побудували градуйовану криву. Потім цю криву ми перевірили, посилаючи ампули вже не в первісну епоху, а в ранній сторіччя вічності, де можна було провадити прямі спостереження. Певна річ була й невдачі. Кілька перших ампул загубилися, оскільки ми не врахували геологічних змін, що відбулися між останніми сторіччями первісної епохи і 575-м. Не були знайдені в 575-му ще три ампули, випущені пізніше. Очевидно, не зовсім чітко спрацював катапультуючий механізм і увігнав ампулу надто глибоко. Ми припинили наші досліди тільки тоді, коли рівень радіації у тій місцевості перевершив усі допустимі норми, і ми почали побоюватися, що хтось із місцевих жителів помітить це і зацікавиться, звідки там взялися радіоактивні відходи. Зрештою, ми досягли своєї мети, і тепер упевнені, що можемо послати людину в будь-яке сторіччя первісної епохи з точністю до сотої частки. Ти все зрозумів, Купера?» «Цілком, обчислювач отвісили», – відповів Купер. «Я вже бачив ту градуйовану криву, але не зрозумів, для чого вона. Тепер мені все ясно». Харлена ще дужче зацікавила їхня розмова. Він подивився на шкалу часометра. Сяйлива порцелянова дуга на металі була поділена рисочками на сторіччя, децисторіччя і сантисторіччя. Порцелянові поділки виразно проступали на сріблястому металі. Цифри були надто дрібні, однак нагнувшись, Харлан побачив, що на шкалі позначено сторіччя від 17 до 27. -го. Тоненька, мов волосок стрілка, стояла на 23 2317. Харланові вже доводилося зустрічатися із схожими на цей часометрами. І він звичним рухом натис на пусковий важіль. Важіль не піддався. Стрілка застигла на місці. Харлан аж здригнувся з несподіванки, коли пролунав голос Твісела. «Техніку, Харлан!» «Слухай обчислювачу!» Гукнув він у відповідь та одразу згадав, що Твісел його не чує. Харлан підійшов до вікна і кивнув головою. Немов прочитавши його думки, Твісел сказав, Часометр встановлено так, щоб послати капсулу в 23.17. Нічого не треба поправляти. Єдине твоє завдання – в призначену мить біочасу ввімкнути контакт подачі енергії. Праворуч від часометра є хронометр. Кивни, коли побачиш. Харлан кивнув головою. Його стрілка рухатиметься назад до нуля. На мінус 15 секунді увімкни контакт. Усе дуже просто. Ти мене зрозумів? Харлен знову кивнув. «Особливої точності не вимагається», – пояснював твісел. «Ти можеш увімкнути контакт на мінус 14-й чи мінус 13-й, або навіть на мінус 5-й секунді, але, будь ласка, все-таки постарайся увімкнути його не пізніше мінус 10 секунд. Так буде безпечніше». Як тільки ти увімкнеш контакт, решту довершить синхронізаційний силовий механізм, який точно в нульову мить дасть капсулі потужний енергетичний поштовх. «Зрозумів?» Харланд ще раз кивнув головою. «Він зрозумів навіть більше, ніж сказав Твісел. Якщо він не увімкне контакт на мінус десятій секунді, то це зроблять і без нього». «Обійдемося без сторонньої допомоги», похмуро подумав Харланд. «Залишається тридцять біохвилин», повідомив Твісел. «Ми з Купером підемо перевіримо його спорядження». Вони пішли. Двері за ними зачинилися, і Харлан зостався наодинці з пультом, часом, стрілка-хронометра вже почала рухатися до нуля, і твердим наміром довести задумане до кінця. Харлан одвернувся від вікна. Сягнувши рукою в кишеню, він достав випромінювач. Рука його легенько тремтіла. «Самсон руйнує храм», – знову зблиснула думка. Відтак у якомусь куточку його мозку з'явилася друга. «Хто з вічних коли-небудь що чув про Самсона? Хто з них знає, як він помер?» До пуску залишалося всього 25 хвилин. Харлан не знав, скільки часу триватиме задумана ним операція. Не був він певний, чи взагалі вдасться ця затія. Але хіба в нього є вибір? Відгвинчуючи вологими пальцями наконечник випромінювача, він мало не випустив його з рук. Він працював швидко, весь поринувши в роботу. Його зовсім не бентежило, що й сам він може перейти в небуття. О мінус першій хвилині Харлон уже стояв за пультом. Може, це остання хвилина життя, якось спокійно подумав він. Харлон нічого не помічав довкола себе, крім зворотного руху червоної стрілки, яка невпинно відлічувала секунди, мінус тридцять секунд. Боляче не буде, адже це не смерть, промайнула думка. Він намагався думати тільки про Нойс. Мінус 15 секунд. Нойс. Ліва рука потяглася до кнопки. Не треба поспішати. Мінус 12 секунд. Контакт. Запрацювала автоматика. Старт відбудеться нульової миті. Харланові залишилося зробити лише один рух. Рух Самсона, що руйнує храм.